God morgen og velkommen til Euroinvestor Morgenheder. Det er fredag den 14. juli, og i dag skal vi høre om et nyt lovforslag, som potentielt vil forringe skatreglerne for en særlig type aktier. Derefter skal vi runde F.L. Schmidt, der her til morgen har annonceret et frasalg af et forretningsben inden for sin cementafdeling. Til sidst skal vi høre om Elon Musks rumsatsning, der har nået en stor milebæl. Du lytter til Euroinvestor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Investorer, der handler aktier på vækstbørsen First North, kan fra næste år risikere ringere skattevilkår. Ifølge et nyt lovudkast vil regeringen nemlig forringe investorers mulighed for tabt drag for aktier, der handles på minibørsen. Det skriver Revisionshuset BDO på sin hjemmeside. For private investorer er der forskel på skattereglerne alt efter, hvilken slags aktier man handler. Aktierne, der handles på Copenhagen Nasdaq, altså Københavns Fondsbørs, anses for noterede aktier, mens aktionerne på First North børsen er i kategorien unoterede aktier. Forskellen mellem de noterede og unoterede aktier viser sig på tabssiden. Tab på noterede aktier kan kun udregnes i senere udbytter af gevinster på andre noterede aktier. For unoterede aktier kan skatteværdierne tab modregnes i anden indkomst, blandt andet lønindkomst, og det er altså det, som regeringen har lagt ligger op til at sløjfe. Martin William Boal Christensen, der er senior manager inden for skatteområdet hos BDO, ser både fordele og ulemper ved forslaget. På den ene side er der absolut gode argumenter for en skattemæssig ligestilling af aktier, der handles på de to børser, fordi de begge er professionelle markedspladser, skriver han i en kommentar og fortsætter. På den anden side er der næppe meget en tvivl om, at forringelsen af skattereglerne for First North-aktier vil mindske interessen for investering i disse. Noget, som umiddelbart kunne synes at stride mod det, på Christiansborg ofte udtrykte ønske om at understøtte, en, understøtte iværksætterkulturen og sikre risikovillig kapital til flere mindre virksomheder. Lovforslaget skal behandles til efteråret. Mineudstyrsproducenten F.L. Smith har fredag morgen annonceret et frasal af et forretningsben inden for sin cementafdeling. Der er tale om den såkaldte Advanced Filtration Technologies forretning, der er blevet solgt til selskabet Micronix. Det fremgår af en selskabsmeddelelse, som F.L. Smith har sendt til fondspørgsen. Effelt regner med at handlem vil inkassere et beløb på omkring 100 millioner kroner og som et følge af frasalget hæver selskabet også sine forventninger til året på den såkaldte EBITDA magien for cementafdelingen. Den hedder nu 5,5 6,5 mod tidligere 4 til 5 Forventningerne til EBITDA marginen for hele koncernen præciseres også, således at den nu hedder 4,5 til 5,5 F.L. Smith-aktien er steget med 18,3 procent de seneste tre måneder. Elon Musks rumsatsning SpaceX har rundet en stor milepæl. I alle fald viser den seneste runde af investeringer i selskabet, at værdien er steget med 5 procent til 150 milliarder dollar. Det skriver CNBC, som har set papirer vedrørende en kapitalrejsning på 750 millioner dollar, hvilket er sket til en aktiekurs på 81 dollar mod 77 dollar den i gang. Det skriver MarketWire. SpaceX er, SpaceX er et af verdens mest værdifulde private selskaber, og normalt kalder den slags virksomheder en unicorn, når værdien er over 1 milliard dollar, og det gør derfor SpaceX til en centicorn eller en hektocorn, men værdi på mere end 100 gange det. Elon Musk topper for tiden også Bloomberg News' liste over verdens rigeste med en formue på 245 milliarder dollar. Nummer to på den liste er Bernard Arnault, manden bag luksuskæmpen LVMH med 209 milliarder, mens Jeff Bezos og Bill Gates, grundlæggerne af henholdsvis Amazon og Microsoft, kommer ind på de næste pladser. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Morgennyheder går på sommerferie de næste to uger, men du kan selvfølgelig stadig følge nyhederne på yearinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med. God sommer.